Valahkwadekhwa lahkwadelim, sanawana, lamu matu, asuisu, bihi, napsu. Valahkwadelim, napsu, napsu, napsu, napsu, napsu, napsu, napsu, napsu, napsu, Ma yalfiz min qawl illa ladihi raqib atid, wajaaet sakratul mu't bil haqq. Zalik ma koot minhu وانفخ في الصور ذَلِكَ يوم الوعد و جاءت كل نفس معها سائق وشهيد لا قاد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وَقَالَ قَرِينُهُ said, مَا this عَتِيدٌ what you have to Alle dii, jalle maa, luo, hi, ilehen, e, kora, fe, el, kie, u, filla, de, bishedid. Ole, Palailaa, terkkausimula, daija, wa, waqad qaddamtu kada, tu, ilaikum, biluaid. Mä juu, baddellul, wa, maa, enabi, walla, Helim talaati, vata kullu helmi mazzid. Wauzli fetil-ġanetulli, mutartiina, Hadamatu, adu, Man khashia al-Rahmane bil-gaybi Wajaa bi-kalbim muneeb Udkhulua bi-salam Udkhulua bi-salamin Thalika yawmul khulud Lahumma yashāūn fiha Alueen mielellänii Oleteenä mielelläni Asiid Gratuliere Ich Der Braut Und dem Bräutigam So wie es Uns unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beigebracht hat Demi Hadith Der von Abu Huraira Überliefert wird Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uns beibringt was wir in so einem oder zu so einem Moment oder zu so einem Anlass sagen so wie wir das alhamdulillah in unserer religion gewohnt sind die nichts kleines und nichts großes auslässt ich sage der braut und dem bräutigam barakallahu wa baraka alaykuma wa jamaa baynakuma fi khair das heißt ungefähr übersetzt segen von allah subhanahu wa ta'ala auf euch und für euch und möge Allah subhanahu wa ta'ala in Gutes äh, euch zu, äh, zusammen sammeln. Als nächstes gratuliere ich dem Bruder auch und der Schwester, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen oder sie dazu gebracht hat, ihre Feierlichkeit in einem Gotteshaus zu machen. Weil wie wir es leider auch gewohnt sind wir Muslime folgen so wie das Rasulullah schon vorausgesagt hat wir folgen dem Kuffar in jeder Kleinigkeit so wenn wir unsere Feierlichkeiten heute betrachten die meisten Muslime feiern sie in Hallen ja, mit Musik und vielleicht sogar mit Alkohol und alles gemischt und Tanzerei und so weiter und so fort. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn dies heute der Fall wäre, dann würden wir uns hier gegenseitig schubsen. Mit der Enge. Aber khair, alhamdulillah. Also wie gesagt, ich gratuliere dem Bruder, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn dazu gebracht hat, dass er hier die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala sucht. Und ich kann ihm dafür eine super Botschaft geben. Weil wenn er sein Leben, sein Eheleben, was sehr, sehr wichtig ist, dieser Abschnitt, in diesem Leben ist ein, ein sehr, sehr großer und sehr, sehr wichtiger Abschnitt in einem Leben von einem Menschen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm die richtige Frau und der Frau den richtigen Mann gibt, ist das schon eine sehr, sehr große Gabe. Und als nächstes, wenn man sein Leben, sein Eheleben mit der Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala anfängt, sei dir, ich garantiere dir, lieber Bruder, inshallah, dass Allah subhanahu wa ta'ala Segen in dieser Ehe hereinbringt und Allah subhanahu wa ta'ala euch für immer und ewig zusammen lässt und das glückliche Leben inshallah leben lässt und das Gegenteil ist bei denjenigen die euzubillah ihr eheliches Leben mit Sünden und mit Allahs Zorn anfangen da brauchen sie sich nicht zu wundern wenn nach einer Woche oder nach einem Monat oder nach einem Jahr oder zwei Jahre sie sich anfangen zu prügeln Alhamdulillah In solchen äh, zu, oder zu solchen Anlässen ist es meistens so, dass äh, die Brüder oder die Prediger über die Ahkam oder die Rituale von Zawaj sprechen. Das ist äh, eigentlich soweit alles bekannt, finde ich. Deswegen nütze ich die Chance heute in erster Linie mich zu ermahnen. Und dann meine Brüder. Allah Subhanahu wa Ta'ala zu bedenken in uns selbst hineinzugehen, mit uns selbst abzurechnen und zu gucken, wo gehen wir hin, wo sind wir, wo stehen wir. Warum ist dies wichtig, liebe Geschwister? Im äh, alltäglichen Leben ist es so, dass jeder immer wieder zum Arzt geht, auch wenn er nichts hat, allein aus dem Grund nur, um zu gucken, wie seine Gesundheit ist. Das Auto wird immer gewartet. das Allerwichtigste, wenn es nicht gewartet wird, wirst du, verlieren. wirst du verlieren. Und das ist der Glaube. Deswegen die Sahaba, Allah aleyhim, damals, die haben sich zusammengesetzt. Oder der eine hat seinen Bruder in der, an der Hand gepackt und hat ihm gesagt, komm, lass uns eine Stunde glauben. Lass uns für einen Moment Allah subhanahu wa ta'ala gedenken. Lass uns gucken, was wir machen und wohin gehen wir. Und das ist leider heutzutage nicht mehr der Fall bei uns. Du findest nur jemanden, der dich zieht. Wohin? Vielleicht in die Disco. Vielleicht zu was Schlechtem. Zu einer Sünde zieht. Zu Geschäften. Aber keiner erinnert dich mit Allah. Oder selten. Besser gesagt. Deswegen nütze ich heute die Songs. In erster Linie, wie gesagt, mich zu ermahnen. Und dann meine liebe Geschwister. Der Glaube, liebe Geschwister, Al-Iman, das Wort, wird definiert bei den Gelehrten durch Sprechen und Taten, also Qawlon und Amal. Al-Iman, Qawlon und Amal. Man glaubt im Herz und spricht es aus mit der Zunge und das Wichtigste bekräftigt es dann auch durch Taten. Liebe Geschwister, der Glaube steigt und sinkt. Steigt mit guten Taten und sinkt natürlich mit schlechten Taten oder mit Sünden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surat al-Fatih, al er, er ist es, der die innere Ruhe, das ist Surat al-Fatih, Surat 48. Vers 4 Er ist es, der die innere Ruhe in die Herzen der Gläubigen herabgesandt hat, damit sie in ihrem Glauben noch an Glauben zunehmen. Und Allah gehören die Herrscher der Himmel und der Erde und Allah ist allwissend und allweise. Und in einem Hadith, der bei Imam Abu Nu'ayn und der Sheikh al hat ihn für Hasan erklärt, der Hadith wird von Ali r.a. überliefert, sagt Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam ungefähr übersetzt, ich übersetze direkt, über jedem Herz schwebt eine Wolke, wie die Wolke vor dem Mond. Wenn sie vor dem Mond tritt, verdeckt sie sein Licht, und wenn sie weggeht, strahlt er wieder. Also der Mond. Liebe Geschwister, wenn Wolken von Sünden Und ich wage zu sagen, in unserer Situation, sind es Berge von Sünden. Unsere Herzen bedecken, verdecken sie das Licht des Glaubens. Wie Rasulullah s.a.w. uns das nahe bringt in diesem Hadith. Wie die Wolken das Licht des Mondes verdecken. Und so ist es auch bei dem Herzen, liebe Geschwister. Wenn diese Wolken von, von den Sünden, die diesen Herz bedecken, verschwinden, so erscheint, wieder das Licht des Glaubens. Wie das Leuchten des Mondes, wenn die Wolke wieder weggeht. Und liebe Geschwister, deswegen müssen wir immer wieder unser Herz aufsuchen und checken sozusagen. Und den Glauben immer wieder auffrischen und ihn stärken. Und dies geschieht durch Staaten. Wie zum Beispiel Koran lesen. Oder Das Gebet auf den Propheten Muhammad. Sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten, Allah subhanahu wa ta'ala Friedhofsbesuche oder Krankenbesuche, Gebete in der Moschee, versuchen die Gebete in der Moschee zu verrichten und nicht zu Hause, spenden und arme speisen, das sind alles Taten, die den Iman erfrischen. Oder, dies sind alles Mittel, mit denen der Glaube im Herzen gefestigt wird. Denn das Herz, liebe Geschwister, ist der König in unserem Körper. Die anderen Körperteile sind wie Soldaten und seine Gefolge. Wenn es dem König gut geht, so wird es automatisch den Rest auch gut gehen. Wie Rasulullah wasallam in einem Hadith, der bei Al-Bukhari Muslim von Nu'man ibn Bashir r.a. überliefert wird, dass Rasulullah Wasallam sagt, ala wa inna fil jesadimudra. Ida saluhat, salahal jesadu kulluhu. Wa iza fasadat, fasadat jesadu kulluhu, ala wa hiya alqalm. Im Körper gibt es einen Klumpen. Wenn dieser in Ordnung ist, ist der ganze Körper in Ordnung. Wenn er schlecht ist, ist der Rest auch schlecht. Es ist das Herz. Deswegen, liebe Geschwister, ist es von großer Wichtigkeit, immer wieder den Glauben im Herzen zu kontrollieren. Vor allem in unserer Zeit, zu unserer jetzigen Zeit, wo die Herzen sehr, sehr hart sind. Sehr, sehr hart geworden sind und sich Sünden auf Sünden in diesen Herzen stapeln. Die Angst und Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala vor den Allmächtigen, Herrn, ist in unseren Herzen sehr, sehr gering. Allah subhanahu wa ta'ala Spricht zu uns in Surat al-Hadid Surat 57 Allah subhanahu wa ta'ala sagt Es ist denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist und dass sie nicht wie diejenigen, sind, denen zuvor die Schrift gegeben wurde, es ihnen aber zu lang gedauert hat und so ihre Herzen sich verhärtet haben und viele von ihnen sind Frevler. Liebe Geschwister, ist es nicht Zeit für die Herzen derjenigen, die an Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten Muhammad glauben, Allahs Befehle Folge zu leisten und seine Verbote zu meiden? Liebe Geschwister, die Furchtlosigkeit vor Allah subhanahu wa ta'ala ist eine schlechte Folge des harten Herzens. So findest du uns heute. Wir hören die Worte von Allah. Wir rezitieren den Koran. Wir hören, wie Allah subhanahu wa ta'ala über den jüngsten Tag erzählt. Über die Hölle. Über das Paradies. Über die Qual im Grab. Und hier drinnen, in diesem Klumpen bewegt sich gar nichts. Weil wenn sich hier was bewegen würde, würden dann die Tränen automatisch kommen. Keine Träne, liebe Geschwister, tritt aus unseren Augen heraus. Das Herz bewegt sich nicht. Und dies alles berührt uns weder im Herzen noch in der Seele. Weil die Herzen verhärtet sind und in Dunkelheit sind deswegen gibt es keine Angst mehr vor Allah subhanahu wa ta'ala und Angst vor Allah, liebe Geschwister ist eine gute Folge des starken Glaubens genauso wie die Furchtlosigkeit vor Allah subhanahu wa ta'ala eine Folge des sinkenden Glaubens oder des harten Herzens ist die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala eine klare Folge für den starken Iman liebe Geschwister Desto stark, stärker dein Iman ist, desto stärker deine Liebe zu Allah, desto mehr dein Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala ist, umso stärker sind dann auch deine Furcht und Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. So soll jetzt jeder von uns in sich hineingehen, in seinen Herzen gucken und schauen, welche Art von Herz er besitzt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, innama yaksha Allah min ibadihil ulama. In Surah 35 sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fürchten von seinen Dienern eben nur die Gelehrten. Gewiss, Allah subhanahu wa ta'ala ist allmächtig und allvergebend. Derjenige, der bei Allah sündigt und denkt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn nicht sieht oder nicht hört, der soll sich, der soll sich sicher, sicher sein, dass er Allah subhanahu wa ta'ala noch nicht kennt und noch nicht kennengelernt hat. Deswegen ist derjenige, der am gottesfürchtigsten ist, derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala am besten kennt. Und dies ist Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wie er selber sagt in einem Hadith, der bei bukhari Muslim überliefert wird, Ama wallahi, inni lillahi wa lah. Er schwört bei Allah, und bei Allah, ich habe die meiste Angst vor Allah, und ich bin ihm, am gottesfürchtigsten. Derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala kennt, wenn er ausrutschen würde, liebe Geschwister, und das ist eine normale Sache, wenn er in eine Sünde ausrutschen würde und eine Sünde begehen würde, an einem Zeitpunkt, wo, sein, wo, wo er schwach ist, wo sein Iman schwach ist, bereut sofort und ist schnellmöglichst schnell möglichst wieder bei Allah subhanahu wa ta'ala ist eng, ängstlich und wütend und bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung holt bei Allah subhanahu wa ta'ala und bittet ihn sofort um Vergebung der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, liebe Geschwister und wie wir wissen er ist derjenige dem Allah subhanahu wa ta'ala alles vergeben hat wenn er betete liebe Geschwister hörte man ein Brunnen aus seiner Brust ein Brunnen aus seiner Brust vor vor vom heulen vom weinen Anas radiyallahu anhu ardaa, يبقى dass Rasulullah sallallahu صلى الله عليه eines Tages eine Predigt hielt die er sonst nirgends so hörte sagt ernis er sagt wallahi wenn rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte in dieser predikt wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dahiktum qalila wa la kathira Wallahi, wenn ihr das wüsstet, was ich weiß, dann würdet ihr wenig lachen und sehr viel weinen. Einer sagte weiter, die Sahaba verdeckten ihre Gesichter, weil ihr diese Aussage berührte diese Leute. Sie verdeckten ihre Gesichter mit ihren Händen und weinten so laut, dass man sie hörte. Und Abyssa Sa'id al-Hudri radialla -da, erzählt, dass Rasulullah sagt, wie kann ich das Leben kosten oder genießen, wenn der Engel, der in das Horn blasen wird, es am Mund hält, seine Stirn nach vorne hält und mit gespitzten Ohren auf den Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala wartet, um ins Horn zu blasen. Rasulullah wie ich schon sagte, dieser Mensch, dem alles schon vergeben wurde, macht sich Sorgen um sowas. Macht sich Gedanken um sowas. Wir, die in Sünden sozusagen schwimmen oder ertrinken, machen uns über diese Sachen gar keine Sorgen. Denken gar nicht an sowas. Die Sahaba, alaihim als sie das hörten, Was ihnen Rasul wa hier gesagt hat, fiel es ihnen schwer. Und das ist auch ein Problem, was wir leider, mit dem wir leider heutzutage kämpfen. Die Sahaba, guckt euch mal den Unterschied zwischen den Sahaba und uns. Rasulallahu sagt ein paar Wörter und die Sahaba bearbeiten die sofort und denken sofort an das, was Rasalla wa ihnen sagt. Er sagt ihnen, wie könnt ihr das Leben genießen? Wie könnt ihr das Leben kosten, obwohl dies und dies der Fall ist? Die Sahaba, bei denen ging das nicht hier rein und daraus wie bei uns? Nein, sie machten sich Sorgen. Sie gingen in sich hinein, sie weinten und dachten sich, wie soll es weitergehen? Und fragten Rasulullah dann direkt. Weil sie damit ein Problem haben. Rasulullah sagte ihnen und brachte ihnen dann bei, was sie dann sagen sollen. Rasulullah Allah sallallahu alaihi wasallam sagte ihnen dann sprich Hasbunallahu wa ni'mal wakeel oder sagt ala Allah tawakkalna ghinijis uns Allah und auf ihm ist das beste verlass. Liebe Geschwister, wallahi wenn uns die Angst vor Rasul Allah, wenn wir uns die Angst vor Rasulullah Allah sallallahu alaihi wasallam ankuken, dann ist es echt unbeschreiblich und erstaunlich, was das für eine Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala ist.